«Повець також пройшов війну». Згадка про окопи все йому пояснила. Він мені повірив. «Із Сахаровим випадало зустрічатися?» – запитав він. «Я добре знав, що Сахарова шанували майже всі письменники. Його голос звучав мало не щодня над цілим світом. Він будив совість, воскрешав надію. Власне, письменники в побутовому розумінні жили непогано, але морально-політичний гнід був нестерпний». Хто хотів безборонно друкуватися, мусив час від часу підтверджувати свою лояльність до влади. Це виснажувало душу, вбивало відчуття свободи і незалежності, без чого навіть великий талант вироджується. Ось чому майже всі письменники потай слухали свободу, голос Америки, хоч це було порушенням того неписаного закону, який був страшніший від писаного. Ніде в законах не сказано, що не можна слухати якихось радіостанцій, але кожен знав, що партійне керівництво розглядає прослуховування ворожих радіопересилань майже як зараду батьківщини. На запитання Швеця про спілкування з Сахаровим я відповів так. Звичайно, Сахаровим я знайомий і навіть доволі близько, але він дозволяє себе шарпати кожному, кому не ліньки, отож постараюся йому не набридати. Ти, мабуть, помиляєшся, Миколо, уже дзвонити йому... «В двері громадянський подвиг. Сахаров це розуміє і тому приймає всіх безвідмовно. Тут діє природний відбір. Нікчемні душі до нього не прориваються». «Прориваються й як?» – не погодиться я з Василем. «КДБ підсилає йому відвідувачів десятками». «Навіщо так багато?» «Для того, щоб блокувати його діяльність». «Доки він витрачатиме час на псевдодисидентів, справжні інакодумці не зуміють із ним зустрітися». Але Андрій Дмитрович карається провиною перед цілим людством. Заводневу бомбу. Так, і через те дозволяє кому завгодно дзвонити йому в двері, і сам виходить на дзвінки. Може він Христос? Друге прихестя? Я промовчав, хоч і сам інколи порівнював його з Христом. Радіо Свобода дедалі частіше згадувало моє ім'я, з'явився інтерес до моєї творчості. Літературний оглядач із Мюнхена Ігор Качуровський вишукував у журналах мої вірші й доволі високо їх поціновував. Тоді я ще не знав, що Качуровський не лише літературний критик, але й талановитий поет, прозаїк та глибокий теоретик літератури. Мені подобалися його виступи по радіо. Я відразу впізнав у ньому рідну душу. Я благав Бога, аби йому не потрапили до рук книги мого першого літературного періоду, коли я був ущерть натовчений офіційною ідеологією. Та, здається, Бог милував. То були здебільшого вірші з вітчизни, котрі започаткували мій другий період, що відкривається книгою поезій «Всесвіт у тобі». Качуровський скаржився, що на Заході ніде немає моїх книг. Він навіть вибачався, що так пізно цікавився моєю творчістю, годилось би раніше. Те, що він прочитав у вітчизні, на його думку засвідчує. Микола Руденко – непересічний поет, але про нього майже нічого не відомо на заході. Мені було радісно і гірко водночас. Нарешті мене пізнають у тому вигляді, в якому мені б хотілося постати перед читачами. Окрім книги Всесвіту у тобі», я встиг видати однотомник поезій «Сто світил», який через цензурні рогатки не вдалося сформувати за власним бажанням. Та все ж за нього не було соромно. І нарешті вийшла з друку невелика книжечка віршів «Оновлення», що й була останньою. Жодної з цих книг на Заході не було. Опікуни з КДБ ревно стежили, аби моє ім'я зникло безслідно. Ми з Раїсою почали дбати про те, аби якось передати Качуровському ці три мої книги. Невдовзі трапилась оказія – Мені зателефонував ламаною російською мовою італієць, назвавши ім'я одного з моїх друзів, що виїхали за кордон. Посланець хотів зі мною зустрітися. Послуговуватися в таких випадках телефоном взагалі не можна, я це добре знав. Та все ж ми порадилися з Раїсою і вирішили спробувати. Я написав Качуровському на свободу листа, в якому не приховував свого захоплення українськими радіопересиланнями взагалі і виступами Качуровського зокрема. Змальовував, як важко слухати ці пересилання. Шипить, хрипить, шкварчить, мовби чорти в пеклі смажать грішників на сотні сковорід. Але ми все одно слухаємо, бо нізвідки звідки більше не можна почути правди. Словом, це був лист, який у разі провалу став би для КДБ вишуканим подарунком. Італієць призначив зустріч біля оперного театру о другій годині дня.